Ja, hej och välkomna till den här chipspodden Chipsliv. Där vi kommer att testa chips och dip. Hej, mm. hej. Hej. Ja just, vi kan presentera oss också. Ja. Jag är Elin heter jag. Ja, Lars. Anna. Och vi kommer att idag, vi skulle egentligen ha en stor dillspecial när vi testade alla dillchips på marknaden. Men på grund av ett akut tema som dök upp. Att vi hittade märket Manu massa, Sex olika sorter. Eh, I butiken. Så har vi det temat idag. Är det tillfälligt? Det kan vara tillfälligt. Om, jag vet inte. Det kanske är att de börjat in dem. Men samtidigt det här med att köpa eh, nacho chips för 35 kronor påsen. Vet inte jag om det kommer vara så populärt. Det tror jag de testar. Mm. Eh, vi kommer att testa hela sortimentet idag. Och mm. Vi kommer att testa dem eh, två och två. Eh, baserat på, på smaker som vi tycker passar ihop. Och vi kommer börja med eh, ost har vi som den första. Vi kommer testa white cheddar och manchego and green olive. Och vi ska också lägga till att det här är Tobias Old Spirit står det. Och alla har också olika former. Så de här som vi testar först då, white cheddar har formen super scoop. Som är som en oval ungefär. Och de här har formen The Dipper. The Dipper. Eh, den är rektangulär. Ja. Betyder. Den här, alltså då, Manchego Manch Green Olive. Åh, mycket bra. <laughs> ja. det, det är bara vi som ser påsarna. Ja, det är bara vi som ser påsarna. Just det. Eh, vi kan börja med dem. Manchego manchego eller vad man... tänker man manchego borde ha en starkare smak ja ah, just det. Liksom. Mm. jag kan ingenting om ost vi, vi jobbar oss upp vi tar det vi tror smagare smaken smakerna först och sen de starkare så vi börjar med vad cheddar och vi kommer vi mm. omdomet efter vi har ah. Det var jättegott. Ja, jag tycker också att det var jättegott. Jag tycker också att det är jättegott. Extremt goda. Vad var det, alltså. det är koriander White ja. också. Ja, vi ska lägga in det är också linfrön i de här. Gula linfrön. De är lite lyxiga de här så de innehåller ett över majsmjöl och så är det gula linfrön. Och sen är just det även lite koriander och persilja faktiskt. Kanske där kan det bli lite goda. en lite bra konsistens också. Mm -hmm. Inte så de är kompakta och hårda som nachos kan vara ibland, utan mer chipsiga. Ja. Alltså de är nog lite fetare kanske. Mm. Och det kanske är därför, men det gör ju de chipsiga vilka de är lite goda. de är också ganska frastiga. Ja, de är igen. inte mm. lika mm. kompakta som man var med nachos. Nu plasslar lite, vi måste kolla. Är det något fel? De är inte riktigt lika feta som man är så det var lite fel, men nej. Mm. Bra början. Verkligen. Mycket bra början. Det här var ju tjejrens smak som jag på namnet trodde mest på. Ja, just det. Mm. Så var det faktiskt. så Vi får se. Vi ser se hur vi går vidare. Men mm. som liksom, bra ostsmak. Ja, ja verkligen. Och det smakade verkligen så här god ost. Inte för att köpa tortillas, chips eller nachos med ostsmak. Annars kan det vara otroligt äckligt. Ja, ostsmak kan, den ostsmaken där ostpulvet kan bli... Ja, den funkar väldigt sällan. det blir lite mm, kräksig Ja, ja, exakt. Ja, det var det jag tänkte ja, säga. Kräksig. Kräksig. Jag tänkte unket, men det är färsammare så. en bra början. Bra början. Nu går vi vidare då på Manchego och Green olive. som spontant inte känns alltså smakprofilen känns ganska mycket medelhavet skulle jag säga. Ja, men alltså spanskost. man får jag frågan sak Manchego, vad mm. smakar det egentligen? Det är en ganska ganska smakrik spanskost som man ofta får man inte tapas. så kan man få in den. Tillsammans med lite... Ja, det är väl ofta oliver man får tillsammans, men ändå kanske. Så den här vi ska äta, den, den tappas. Ja, typ. Ja. Ja. Mm. Och när vi läste innehållsföräkningen såg vi att det var 3% oliver. Ja, ah, precis. 3% grönoliver. Så det är inte nog... bara friterat. Mm. Eller... Och det är därför den kostar 35 kronor styck. Jag tänker det, det är ju en där. det är alltså 3% grönoliver och sen så är det också 1% rostad pimentopeppar. Mm. Så det riktigt. Och sen så ska vi se om vi har något mer spännande... Nej, de här har faktiskt inget prestande ingredienser. Men det kommer man märka senare att det kommer att vara lite olika mjöler och fröer i de här. Men det här är majsmjöl rakt igenom. Då kör vi. kör. Ja, vi kör. de har väldigt god också. Jag hade gärna lite mer ostsmak på de här. Hade det. Ja. Jag tyckte den var lite svag. Jag hade väntat mig mycket, mycket mer. Ja, men jag gillar de smakar ju verkligen gröna oliver. De har väldigt bra konsistens med också. Ja. Och bra form. Alltså ja, de det var det. här avlånga, rektangulära funkar. Ja, det gjorde den. Och vi ska också lägga till att det lite senare kommer vi eventuellt komma med dipp också. Eller i alla fall att omdöme vilket som ger det bäst med dipp. Mm. Och eh, den här är typ dipper. Så jag har tänkt att man ska få också bra att som en dipper. Lars, du har inte satt med dig. Nej. Vanligtvis när vi gör ett test då brukar det, vid det här laget, typ, ha kommit någon äcklig smak. andra mm. påsen. <laughs> typ andra påsen <laughs> ändå. Men äh, det här var ju nästan ännu godare. Ja. Det var det där med de gamla vodiverna. Ja, de smakar lite speciellt, liksom. De, ja. de tidigare de var, alltså, väldigt, de var, de var väldigt goda, såhär, riktigt, såhär, så man önskar att ostnatts smakar. smaka. Ja. Men de Sån här midi, smakar ja. liksom... Ja, de var speciella. Och väldigt goda. Så nu kommer vi bli ruinerade för i fortsättningen är det här om de enda matcher vi kan äta. Ja, mm. och då var ju frågan, kommer de finnas kvar? Eller måste man köpa på sig ett lager? Just jag har ju inte ens satt dem i butiken. Nej, jag har bara dem på daglivs. Och där finns ju inte jättemånga kvar. Mm. Mm. Ja. Jag tror nog att white cheddar ändå var min favorit av de här två. Ja, jag jag vi kan var bara... Var det för att den smakade mer ost? Ja. Så enkelt. Ja. Ja, då är det dags för test nummer två. Och det är Manomasa som gäller. Den här gången Green Lemon and Pink Peppercorn. Eh. Ja. De innehåller lite olika frön. De innehåller olika Frö, frön. Jag, eh, tortilla chips with green adzuki beans, red kidney beans, garbanzo beans and a green lemon and a pink peppercorn seasoning. Så det är den ena sorten. Vi kan inte falla in en garbanzo beans säger jag som kikärtor? Ja! Mm. Just det. Och varför säger man det då inte chickpeas? det är den där färska. Eller? Nu kan jag hitta på, kan jag säga. Nu spekulerade jag fritt och lät att jag skrivit det, ja. men det skulle kunna vara så. Ja, Eller men... så är en annan sort att kika vi får se. Vem vet? Andra sorten heter Sea Salt and Cracked Black Pepper. Och den har också då en spännande konsistens tänkte jag säga. Um, multi Seeds and a Sea Salt and Cracked Black Pepper Seasoning. Och då, frövar, då stod det på framsidan. Um, linseeds, brown linseeds, poppy, palmo, ja, var... caraway, cumin, and sunflower seeds. Så mycket frön. Ja, just kan det vara gott? Ja, det kan... Båda ser ut som chips. Ja, de är så. ganska mörka faktiskt. Ja. Mm. Um, ska vi börja med den som ser roligast ut eller den som ser Jag tänker att vi kör peppartema? Mm. Så kanske vi kan börja med den som har mer standardpepparsmak. Liksom. Ja, så svartpeppan först och så tar vi rosépepparen sen. Mm. Ska säga något om formen också? att det var Ja, svartpepparen är rombformad. Eller mm. diamantformad, eller vad man nu kallar den. The sixer. sixer. The sixer. Sexhörn. Just det. Och rosépepparen är rund. Ja, och kallas för... The tostada. Tostada, just det. Mm. Och det Ja. ja, rimligt. Jag kan inte span spanska. Nej, men de tostade kan man ju ofta få en kål på mexikansk restaurang. Det är ju en specifik mm. typ av liksom, lite så här friterat. Ja. Ja. Det är som en rutt. taco fast friterat. Precis. Mm -hmm. som liksom. ja. Okej, vi kör. Yes. Okay. Svartpeppar. Svartpeppar. Svartpeppar. Svartpeppar. Diamantformad. Ah, salt. Ah. Havsalt. Stisk. Nej, det, men det här skulle ju funka bra om man hade tacos typ. Aa. Det bra till köttfärsen på Ja. Det här är återigen det här har ju råkat ut för så många gånger chips som smakar mat. Aa. Ja, men precis. Det är verkligen matkänsla. Rosmarinchips. chips. mig mm. är ett tydligt problem här. Utom det så tror jag att man de har det helt okej. Kummin. Mm. Kummin gör att ja, de smakar bröd. Ja. Jag ska skölja ner ja. det här med lite prosecco. Viktigt som dricker det här. Man kan också konstatera att ingen av oss tog ett till. Nej. Jag är inte sugen liksom. Nej, men vi går och läcka nästa. Jag har så mycket som bröd. Bröd, Jag tar inte till när jag ändå. Fruktigt. Ja, jag gör det här. <coughs> du var <får> tugga själv. <hör> <hör> <hör> Nej, det blir bröd, Gud. Småka lite Tråkigt. Tråkigt, mm. men som sagt, det är liksom inte, man kommer inte slänga bort de här. Utan man kan göra lite färskt till, tror jag. Det skulle vara helt okej faktiskt. Ja. Jag, jag, tänker, jag tänker en nachotallrik. Ja. Ja. Nacho ja. ja, precis. Vi rättenerar dem lite. Ja. Ja. Då ja. de liksom mm. skulle de ha funkat. Släng svårt. inte mat. Nej, släng inte mat. <laughs> Nej, vi måste se så att vi, några tidigare tester som är inte är med i podden så har vi faktiskt varit för att slänga. Ja. Och det är framför allt hjälpt. Diverse fisksmaker, va? Ja. Och ja. Ä, matsmaker, till exempel hamburgare, ryska hamburgerschips exempelvis. Liksom, ja. Ja. Ja. ja, de var ju lite mm. mm. Men mm. även de ryska kramchipsen var ju... Mm. Det var inte så mycket att ha. Nej, det går inte att göra chipslåda på dem. Nej. Nej, verkligen inte. Nej. Mm. Och i nästa kommer ni också få höra hur, hur kräftchipsen är. Och då kan jag skärgången är lite annorlunda från personen som precis sa slängt mat. <laughs> <laughs> ja. Får vi äta ja, äh, Nu vi kör rosé vi rosépeppar och grön citron. Ja. Ja. Är det då? Alltså? Ja. Eller är det en speciell typ av citron? Ingen aning. Googling efter detta. Mm. Oj. valt friskt. <laughs> jag det det var ganska gott. Ja, jag gillar det. Alltså det var inte det var inte stil med osten, men det var ändå ganska gott. Ja. ja. det tycker jag också. Men det var väldigt annorlunda. Väldigt annorlunda. Ja, det Men jag gillar rosépeppar. Vi borde ha fler rosépeppar. Jag sa ju knappt. Jag har sett till tänderna. Nu tar alla tomatet och till ska vi säga mm. också det är skillnad mot för brödchipsen. Fast jag tog ett halvt. Jaha. Mm. Ganska aggressiv citronsmak. Mm. Alltså, verkligen citronskal på något sätt. Mm. Mm. Cesty Green Lemon är vad de annonserar på framsidan påsen också. Mm. Och det lever de upp till. Mm. Man får ju ändå tänka att man köper ju vad de säljer dem på. Och om man inte gillar den här jätteaggressiva smaken, då får man sköta sig själv. Ja, om man köper på Och de har Men... ju levt upp till. Det som står på påsarna. Ja, verkligen. Men den här delicate fruitiness vet jag inte riktigt. Det kändes som att fruktigheten var väldigt eh, dominerande. Det var väldigt dominerande. Jag kände faktiskt inte riktigt att se pepparna. Måste jag känna det? Det gjorde jag. Men Jag den... tror att de var har tur och råkar ja. trycka tänderna igenom ett fru De var ju ganska starka. Det brände till lite. Mm. Jaha. Ja. Ja. Känns det känns bra. Det känns bra. Vi går på nästa. Ja. Det känns som att trossépepparen var klara vinnaren. Alla All jävlar. Fruktigt. Ja! ja. <laughs> Så nu är det dags för sista delen av vårt man test Och då har vi fruktigt alternativt kredit, eller potentiellt kryddigt uh. som är temat. Så vi har en påse chipotle och lime med zingy, lime och lite röd paprika, chili och den här även även pumpafrön i sig, rostad pumpafrön. Väldigt spännande. Ja, och det här är den här klassiska uh, förtillhetsformen eller den här lite mer triangelformade med runt på ena sidan. Uh, och det är samma form på nästa tomate och salsa, uh, fast det är att ta på grande. Uh, Just de ser inte märkvart större ut. Nej, det gör de faktiskt uh, liksom inte. Men de heter så på påsen i Och här har vi eh, perianska marillo chili och eh, även quinoa. Röd och vit quinoa. Men... Konstigt. Ja, konstigt. Men spännande. Ja, väldigt, väldigt spännande. Vilken tar vi först? Jag tror på tomatio och eh, quinoa. Mm. Ja. ja, för Chibotter borde vara mer dominerande. Ja, att man kommer väl. vara väldigt rökig och sådär, tänker jag. Jaha. Ja. Mm. Och man ser ju liksom väldigt väldigt tydligt i mm. det gör man. Man ser det liksom hela frammen. Mm. Såra. Yes. Av Ja, alltså jag är svårt att salsa smaker i frammen ja. på chips men det här funkar det och jag gillar quinoa. ja jag skulle säga så här just här, jag har jag också fått en salsa smak genom det satta men det här smakade som bra chili nachos Tyckte jag ja alltså chili som man kanske alltså som ja, lite. men en bra som jag var lite rädd för först så kom den så här söt tomat och så tänkte jag så här det här kommer smaka ketchup mm. men det gjorde det inte nej det var... ja det är ju inte min favorit av alla de här, men det är ju ändå om man skulle gå åt det här hållet när det kommer till... Tredje bäst idag, säger jag. Ja, nästan så. Jag tänker att om man står i butiken, det vanliga utbildet, utbudet, men när det finns, liksom, det finns nachos och sen så finns det tre sorter tortillacips. Det är det du kan finnas. Så mm. Då finns det liksom lättsaltade och så finns det chili, och så finns det ost. Och då kunde vi konstatera mm. att de som var cheddar var som en bra... Riktigt bra ost -smak. Mm. Men om man istället är det som alltid går på chilismaken. Då tror jag man ska älska de här. För det här var som en bra oh. smak, liksom. Ja, absolut. Mm. Absolut. Jag skulle då säga fjärde bäst hittills äh, Nej. Men... Ja. Men då... mm. mm. ja. Det är ju inte dåligt i alla fall. Nej, och det var inte mm. Det, var, det var, här var också väldigt bra ah. Ja, ah, det var ju. Det var och... Och för alla, alla de här. Ja, det Väl var de där som var lite hårda tyckte jag men det kanske bara jag, jag tror man, att det var kummir som bara ja man var så det var jävla kummir uh, i Sverige ja. men ja nej ja, men den liksom, mm. blev man lite bort eh, vad heter det sjämd nej. nej bort, bort. diriger? ja men precis man blev liksom, man tappade fokus ja. på själva chipset för man kunde bara tänka brödkilda brödkilda brödkilda ja. tycker jag ja. mm. mat liksom. mat mm. ja Där, ska vi äta chipotter ja, vi gör det chipotter eller yes de är röda. Väldigt röda. Oj. Ja, det här måste ni gilla. Jävlar. Väldigt, väldigt rökigt. Såg det. Jättegott. Nej, det här var ju inte för mig. Mm, vi kan väl lägga in då. Tidiga test så har jag konstaterat att den rökiga smaken är jag, alltså Elin och klar. Ofta stora fan av. Oh. Medan Anna ofta ställer sig lite mer tveksam till dem. Mm. Mm. De här var rökiga. De var jätte rökiga. Ja, otroligt rökiga. Men jag tyckte inte alltså det var inte så här: ibland man dricker för, ibland när man dricker whisky. Är så här, lite rökig så är den god, men blir en jätterökig för får min panik. Mm. Här tyckte jag det vägdes upp av Limon. Mm. Att det hade kunnat slått över som man bara, men gud, det är alldeles för rökigt. Eller hur tycker du det? Jag tycker det är alldeles för jag rökigt. Det. Men, Nej, jag tycker för det blev lite, lite så här fräsch citrus mm. Men jag tar ju till. Jag tycker att mm. det är synd att pumpafröna Ja, det är. bort. De. Det är ju för mycket med det andra. Ja. Jag tar ett tredje. Förlåt. Mm, gott. Men alltså genomgående kan man säga att det här företaget vet ju ändå hur man gör riktigt jävla bra. jag eller något alltså. Men annars små har ju de här varit mm. Man undrar, ju när skandalen ska komma. Det skandal? Inte ett ja. Om chipsen är så här om National är så här bra ja. måste komma en skandal. Jag tror det. Ja. Jag menar att det är några av de bästa majschips. Det kanske är från de chips vi kanske kan köpa majschips till det nästa. Så är det faktiskt de bästa, Det är ju bland de bästa jag absolut, absolut. Jag tycker inte att majschips chips äh, egentligen är chips. Nej, äh, men äh, Nej. De här skulle jag kunna äta istället för chips. Ja. Jag är ju stort Dorito 5. Och det här var faktiskt bättre än Doritos nästan skulle jag säga. Mm. Jag skulle säga att det är bättre än Doritos. Ja, det är en det, alltså, det är otroligt mycket smak på alla. Det är inga som mesar någonstans. Och sen så känns, alltså, smakerna känns ju... Man märker faktiskt att det är riktiga kryddor i. Mm. Att det inte bara är olika smakpulver och aromer och hej och faktiskt Utan är några procent av, av allt det, man, det det ska vara i. För vanligtvis när vi gör de här testerna då brukar man ju... Alltså så här. Det är ju det är bara en av fyra som riktigt kan leva upp till sina... Mm. Så här. Och här har du bara rakt igenom. Ja, så nej, fyra av sex smaker levererade för mig. Eftersom jag inte gillar chipotten. Ja, just det. Ja. Men den smakar ju chipotten. Ja, och det är det som är mitt problem. men ja. Ja. <laughs> ja. Jag skulle säga att fem av sex levererade. Mm. Att de enda egentligen inte om vad kummin... Gipsen. Samtidigt som du sa det också. Som en vanliga fall så brukar vi ha något där man tar liksom ett hörn. Och sen får man panik för att det är så äckligt. Ja. Här sa vi ändå. Jag menar den där påsen kommer ju någon äta upp. Men antagligen mat är det ett mat Alltså det som en ja. middag någon mm. dag nästa vecka tror jag. Mm. Absolut. Hur tycker ska mm. du revidera? Ja, jag tror det är fem av sex. Faktiskt. Mm. Vilken är du tveksam på? Ja, det är den här kummin som inte funkar. Mm. Och sen eventuellt en del som inte funkar. Eventuellt en del som inte funkar. Och det är den med citron och rosépapper Det var den med citron och rosépapper mm. precis. Mm. Sån är jag! Ja, men jag tyckte att det var rosépappar-grejen som fick den att funka för mig. faktiskt Ja. Mm. Ja, och vi tänkte att vi skulle sammanfatta det här med ett helhetsomdöme på den här Hela sortimentet av manomassas, eh, majschips. Och då kan vi säga att det topp kunde väx... vi kunde inte bestämma oss mellan ettan och tvåan. Utan det var de här två ostchipsen. Alltså white cheddar och eh, manchego green olive kommer i topp som de absolut godaste. Eh, och på bronsplats har vi väldigt oväntat kan man säga. Väldigt oväntat. chipsen. Och nu har vi liksom slagit ihop våra röster här kan man säga. Och det var därför vi hade det här resultatet. Men, sen ska vi också följa in att genomgående, de, de enda som vi egentligen är direkt tveksamma till, är eh, sisalt och eh, black crush black pepper. Eh, för de andra två som är bästa, alltså chipotle lime och green lemon red peppercorn, var ju också väldigt goda. Men de enda vi är direkt tveksamma till var, var då sea en Black pepper och det är inte på grund av den smaken utan det var bara på grund av att man har valt tillsätta kummin som gjorde att det smakar i bröd. Mm. Så köp ja. om ni ser den här sorten de här chipsen, köp. Ja. Ja. Mm. Så samma pasta mm. kommer till den butik nära mig. Ja. Ja, ja. Mm. förutom att det kommer bli ruinerad. Ja, det är ju det. Mm. Det, det. Allt för chipsen. Ja. <laughs> det som krävs. Ja. Ja, ja. Nej, fantastiskt. Ja, verkligen. Ja. Glädjens kväll. Okej, okay, ja. Dags för kvällens bubblare. Någonting som kommer dyka upp i varje smaktest. Ikväll är det en produkt från Yorkshire Crisps. Som jag har fått i present. Tack så mycket. Det är en rund kartong med plåtbotten i papp, Yorkshire crisps och den här hette, vad fan hette den? Henderson's Yorkshire sauce, så chipsen smakar Yorkshire sauce. Mm. men ja, det känns bra ändå för att det känns som att vi har att alltså temat är lite fin chips. Mm. Ja. Alltså lite dyra fina chips. För det här är som en väldigt fin burk. Väldigt ja. fin burk. Det är inte den vanliga Pringles tunnare. Nej nej nej. Äh, nej. Det ser ut som en ja jag vet inte vad det ser ut som. En gammal kaffeburk typ. Ja, mm. Och dyra karameller ja. Med ett plastlock då som... Och sen en liten plåt. Med vaterhundsbacket. Unboxing-chipsar. Men... Är... Vi Så... <laughs> borde ha filmat istället. Mm. Nej, jag får ta upp den. <laughs> <laughs> uh, uh, vi får ta upp burken. Vi har hittat S. Uh, uh, Nej, det gick. Yes. Lite boll. Uh, <laughs> lite boll jag kan väl säga också så här jag fick även en annan sort champagne, Nej, Chardonnay vine vinegar eh, som åt upp förra veckan. Och den var väldigt god. Cool. Mm. Äh, jag vet kvällan, nej, det Just det. Mm. Hur står sig potatisen mm. mot de här fantastiska majschipsen som minns åt? Det här luktar märkligt. Ja, det luktar lite märkligt. Jag får att hålla i handen. Mm. Ja. Ja, men vi kör. Ja. vi kör. Jo, det är min. Jag förstod inte vad det var jag smakade. Nej, det gör jag inte jag heller, men ändå ganska gott. Ja. Jag kan inte bestämma mig. Nej. Jag gillar vinägerbry. Alltså, att ha lite eh, mm. syrlighet. Ta till. Ja, jag tar till. Men jag har ju en förkärlek för... Alltså paprikasmak och det rökta. Och det. Jag tyckte det var lite av det här, var det inte det? Det är något som kanske är lite rökt. Oj. Jag tror att... Det här är typ sådana chips som jag skulle kunna äta hela burken och Men sen var det lite glönt. Nej men inte helt veta om jag gillar dem eller inte. Nej. Bara att jag, jag vill äta mer, men jag tror inte att jag tycker smaken är ut. Nej, okay, nej, det kan jag hålla med om. Alltså så här, goda chips man får prata, men det var inte, inte spektakulärt gott. När man ser sådana här buts hänger så man såhär, wow, det här kommer att vara bästa någonsin och så riktigt var det inte. Men... Okej, jag skulle kunna få en fix på det. här. Mm. Mm. Nu har jag ätit jättemånga redan. Nu. Oj, nu fick jag ätit jättemycket mer smak. Ja. Mm, alltså, med ju. Då blev jag mer tveksam. Jag, mm. alltså, jag trodde smaken skulle leta. Det blev väldigt mycket vitlök, då, tycker jag. Vad fan är det här? Men det, det är gott egentligen, är det inte Jo. Jag tror att det är jättegott. Mm. Okej, okay, och nu jag började ändra mig på nu. Men vart står det där? Ja, de här är ju köpta ah, i Ja, det är vitlökspuller på. Det var det jag känner sig mm. kom där. Nej, de är köpta i Falkenberg. Jaha. <laughs> Spännande. Ja. Ägglutantria kan man lägga in. Eh, och äggtria, men inte mjölkta. Nej, eh, men det står faktiskt vitlöksost. Det står med de sådana grejer, så det var nog det jag kände. kommer kom man ganska aggressivt mot mig där. Däremot eh, var den köpte i någon finare butik. Eller så är det Halmstad. Jag ska, jag ska fråga Sara när jag kommer hem. Den mm. här vill jag typ direkt. Nu fick jag en väldigt dålig smak. Jag utan smak. Då var det mm. tråkigt. Men om vi sammanfattar det här då? Ja. Um. Får jag säga? Mm. Märkligt men gott, säger jag. Mm. Märkligt men gott så länge det inte blir för mycket krydda, för då blir det bara märkligt, kan jag säga. Mm. Nej, märkligt men gott så länge det inte blir för lite krydda. Ja, Oj, ja, Det har vi ja. två olika här. Ja. Mm. Mm. Mm. Det är kanske var att jag fick för mycket av de där. Jag ska ta Men till. så sammanfattas veckans bubblare. Ja! Yorkshire crisps, händelsen Yorkshire sås. Tack så mycket för den Vi kan rekommendera att testa de här. Ja, verkligen. Man var, men man behöver inte vara jätteledsen om man inte har möjlighet. Nej. Så kan vi sammanfatta det. Mm. Mm. Ja... Mm. Ja... <laughs> nu, vi, bemutade, vi var tar en pausa här ett tag för att vi gick in i en ganska lång episod av chipsande, kan man säga. När vi har testat samtliga. Så mätt. Vi är väldigt mätta och vi ville att ni skulle slippa allt det här tugg, tuggljudet. Det var varit helt sjukt om ni hade fått lyssna på. Ja, faktiskt. Mm. Eh, men det vi har gjort under perioden är för att testa samtliga eh, mann och massa chips som jag testat tidigare. Eh, med tre olika dipper. Eh, och det är OLVs taco-dippmix. Vi har testat Estrellas tortilla och eh, Spice Masters Rivera. Eh, som är någon typ av ekodip. Fri från processade saker och tillsatser. Mm. Eh, och sen har vi också, vid sidan av, har vi haft eh, två typer av referenschips eh, som har varit. Nu ska vi se. Engle eh, Marks. Ängla -marks eh, majschips med bara mm. salt och eh, Estelas vitlingschips. Mm. Och det vi kom fram till var väl att har man så fina chips och bra chips som man har massa chips som var, så förstör man nästan det lite med, med dippen faktiskt. Mm. Det känns lite som en waste att göra det. Man slänger goda chips i sjön. Helt ja, lite. ja. <laughs> det var ju också någonting som vi visste sedan tidigare. Ja. Fina chips behöver man inte dippa. Nej. Men vi fann den här tomatilla och salsa var ju ändå rimligt bra. Ja. Det funkar mm. bra med dipp. jag tyckte även chipsen var okej. Okay. Mm. Ja. Framförallt med Riviera ja. ja. Riviera-dippen och den ska vi också få in var väl inte en jättehit bland oss. Nej, Nej, väldigt mycket tomat. Väldigt fin tanke, men man saknar ändå kontur och dipsmaken. Ja, det är ju dipsmaken man ska ha Man med. Mm. Äta dips helt enkelt. Och där lyckas ju både OLV och Stellan leverera. Ja, det är ju de de som har definierat dipsmaken lite grann. Ja. ja. men det är det faktiskt. Ja. Jag personligen ju då att OLV var lite för aggressiva i sin spiskummin. Mm. Så jag föredrog faktiskt Stellan för till. Ja, det, ja, det är klassisk text med kryddad står det på påsen. ju ja. spiskommin. <laughs> Men jag tänker um. den här eh, den här eh, Spice Masters, den, eh, eh, jag vet inte, den, den, alltså tomatsmak är så himla svårt. Ja, ah, det är det. Eh, och det är få som kan behärska det. Mm. Och eh, det kunde inte Spice Masters. Nej. Nej. Nej, alltså vill man ha tomatsmak är det bättre att äta någonting med tomat. Ja. Ah. Ja. Ah. Oh, ah. Faktiskt. Ja. Vi, vi Tips också... till alla tillverkare. Ja. Skippa tomatsmak. Skippa tomatsmak. Till... Ja. Vi kanske också ska, också ska nämna att <laughs> äh, chipotterschipsen var fruktansvärda med Rivera. Ja, det var ju. Ja, det var den sämsta kombinationen vi hade. <laughs> Testa inte det. Nej. Och Vi hade också en förhoppning då om att med, eh, sea salt crush black pepper det skulle bli bättre. Men kungensmaken är ju inte nådig. Nej, men jag tycker ändå att det funkar. De, ska man äta kumminchipsen mm. utan mat, då är det ändå. Då funkar de hyfsat med dipp. Det blir ja. lite matigare av att ja. slänga på lite ja. fik-tomat. Liksom. Mm. Men som sagt, kvällens feedback till mannen om man säger skippa spiskungen. Nej, spiskungen är gott. Sk spis <laughs> skippa kummin ja. i chips. Det vill vi inte ha. Nej, verkligen inte. Nej. nej Och tips till alla då som ska köpa man och massa. Mm. Återigen, ska ni köpa de här chipsen? Köp alla sorterna. Mm. Men den här sorten då med... Eh, sea salt and crushed black pepper. Mm. Ät dem med mat. Ät dem med mat. Mm. Ja. ja Ät dem till startkommiddagen. Ja. När vi har köttfärs eller någon typ av vegetarisk färs. eller grönsaker. Det kommer säkert vara mm. jättegott. Ja. Och sen, Gör det nattköttfärg. Ja. Smält det ost. Ja. Eh, vi, kom, vi avslutar det här med att öppna... Ja, alltså, och och Ja, alltså för första inspelningskvällen. Ja, vi. Så vi måste ju fira. Yes. yes. Samma färdighet, köp man och massa, skippa reviera dipp eh, och skippa även juliskummen med clementinsmak. <laughs> Just det, M mycket bra slut Ja. Mm. Nej, då skålar vi till sitt liv Yes, yes. <laughs> <laughs>